مرجاني صناع حياتي اقمار الليلي منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي منار الليلي منار الهداتي فزالوا صوابتي وصاروا بذاتي قوانا بعزم الابات قوانا بعزم الابات يا من تسمع وخلى لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين مرتش ما ادراكه سيني سستره Nastavljamo da se družimo sa našom knjigom Medebul F M. Mufred od imama Buharije. U zadnja dva dersa govorili smo o greškama muževa u pogledu obvođenja prema suprugama. Radili smo po knjizi jednog uvaženog šeha. oni je između ostalog na par mjesta spomenu određene greške koji se vezuju samo za poglavlje e, bračni intimej. Tako da sam ja odlučio večeras da govorim o čitavu predavanje vezano o toj tematici. Normalno u samom početku moramo spomenuti nekoliko riječi kao jedan mali uvod. Prva stvar, braću moje draga, ovo naše vrijeme u kojem živimo, ono se razlikuje mnogim stvarima kroz znači gledanu komparaciju napraviti sa ovo vrijeme i historiju. Ovo vrijeme ima svoje osobnosti. Jedna od osobenosti ovog vremena jeste i to da ljudi mnogo pažnji posvećuju intimi. U smislu, te teme su, ajde da kažemo, aktuelne. Uzmite oni koji malo se bačkaju internetom na nekim stranicama tamo. Najčitaniji tekstovi su tekstovi koji govori o intimi. Najči, najčitanija pitanja su pitanja koja govori o više ženstvu, o braku, o odnosu, spolnom odnosu i tako dalje. Svakako, braćima draga, ako pogledamo u ljude, vidjet da izuzetno malo njih gleda na tu tematiku kroz prizmu Islama. Hvala uzvišnjom Allahu Tebarka, ova naša vjera je toliko potpuna da i tom pitanju, bračnoj intimi, znači pristupa ozbiljno, temeljito. Allah uposlanik u tom samo segmentu života izrekao mnoge hadise. Allah tebara kvita'ala u Kur'anu govori o tomi. Knjige fikha su prepune govora u Lemej o tomi. Posebna poglavlja, posebne knjige učenjaci pišu o tom poglavlju. Ja preodam, kažem, znam da je na našem jeziku malo pisano na toj temi, malo je govoren o tome, ljudi još to doživljavaju, ja znam da ima možda ljudi večeras koji će reći, pazar se o tome smiju u džamiji pričati. Dok otiđete u džamiju Božijeg poslanika, gdje šešankiti drži derc i toliko ljudi bude ovoliko koliko bi sva džamija popunila, i tu se normalno priča, o propisima intime, jer je tu Božija vjera. Vidjet ćete bitnost tije tematike, nepoznavanje tije tematike može uzrokovati jer čovjek uradi djelo kufra. Božji poslanik je u radostavnju Hadisima naziva spolni odnos sa ženom. Moanalni otvor kaže tu je kufr, ko tu uradi kaj je kufr. A zato s druge strane pročitate fetve učenjaka na stotine pitanja ljudi pitaju šta ću uradit, to se napravio sam taj prekršalj. Znači, ozbiljna tema, mnogi propisi se vezuju za tu tematiku. Nažalost, kažem, velik broj ljudi, bez obzira da li to bili ljudi koji se, ajde da kažemo, deklariču kao muslimani, o toj tematici, bračnim onaj. propisima intime, uče je gdje? Uče je na televiziji, iz filmova, i serija, uče je kroz časopise, uče preko interneta, a sve je to, braću moja draga, izuzetno daleko od islamskog kodeksa ponašanja. Tako da, to je svakako onaj pokazatelj naše potrebe da govorimo o ovoj tematici. Ja tako mi Allah, znači, volio bi večeras propast tu zemlju negdje govoriti o ovom. Al to je Božja vjera, mora se o njoj govoriti iako kažem, znači, Allah mi je svjedok da bi volio propast tu zemlju onaj nego govoriti o tim stvarima, neke ćemo stvari preskočit neke, zaobičit neke ćemo popušat, dvosmisleno kazat da nam Allah budi na pomoći. <gled> Imamo problem, znači, kao i u mnogim drugim stvarima, ljudi su nespremni za određene stvari. Primjer radim, ja sećam, ja prvi put kad sam odšao sa ženom na umru, žena, šta ja znam, žena mimo toga nosi rukavice. I mislmostu obavljam umru, kraj gotoo umri, ja gledam že god koga vidim, vidim ljudi kojima su nakova inštinu mi gledaj dobri muslimani, gleda, ali će ja žena neno sir rukavice. Ja crna ovca sam to mi. Ja nako vidim jednog čovjeka, vidim da, da je nako čovjek najizgled lijep, inse sam pobožan, Bog zna, ja njom pričam s selama mali, kako selam reko izvini, molim te, reko nešto pitan, reko vidim nić ja žena neno sir rukavice sam moja, reko to nije kakav propis. Pa kaže jes, kaže va propise žene ne smije, nosi tu i rama rukavice. Znači mi znamo dosta puta kako što nam se dešava, čovjek se oženi, djeca jedno, dvoje, troje, četvro, petero, šestrunu baci u neku nepostojiću brzinu, ali kada upitaš i si ikada pročitu ikakvu knjigu o odgoju djeci, sam veli veselu svesku u prvom razredu pročitu, Oni štrufove sam gledao čitav život i tako ja na osnovu toga odgajam djecu. Kako je dedo ljuštri u njenu, tako i ja ljuštrim ženu i djecu i to je to. I ova tematika. Ljudi se po navodnim znacima upali samo žent. Samo žent. Prva, druga, treća, četvrta. A nekada vidjet ćete še u Nislavinu Tejnije kaži da ženine seksualne potrebe Znači, mogu biti na većim stepenu obaveznosti da ih čovjek ispuni, nego obaveznost izdržavanja hrani. I ludi, mnoge mnogije stvari polupaju lončiće. Čovjek odje tamo negdje usvit svijet 5 godina, žena jedna u Bosni čami, čubi, čeka, ima li ga, ima li ga, i on od tuda ponosno kaže, šta me briga nežda te razvenčam, moja žena čekaj. Stani pa, po ti vjer živiš, po kojim ezebu, po kojim pravcu, To nije nikakva vjera, to je samo tvoj, znači, prohtjev. I onda sutra ta žena ne do Allah da se odada nekim nemoralima, ne treba nikog da iznenadi. Tako da kažem, ljudi nekada ulazi u poglavlje braka nespremni, ne znaju propise, ne znaju šta je halal, ne znaju šta je haram, ne znaju šta je sunnet, kao što ljudi klanjaju namaz. Znači, čovjek, pogledajte, pet puta dnevno klanja namaz. I koliko je tu rekeata? Samo jedan sunnet tako propustiš. Samo jedan. Koliko je to u životu sunneta? Hiljede i stotine hiljade, hiljade. Samo jedan. Isto tako u bračni odnosi. Spolni odnos. To mašala. Znači čovjek treba da zna onaj kako da se ponaša u svem tom. Zato kažem, nepoznavanje ove tematike može koštati čovjeka žestoko. Pa primjer radi Spolni odnos u periodu hajda. Spolni odnos sa ženom u danu kad čovjek posti. Čovjek nije svjestan da zna šta čeka. Poslije će on nazvat nekog muftiju pa kad mu muftija kaj traja 60 dana postiti, da je on znao, on bi se rađe obisio, ne bi on ništa radio. Bela je gotovo. Znači neke stvari mogu čovjeka, onaj kako se zove, tiško poštati. Zato kažem, braću moja draga, Ima mnogo faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike. Najbitniji su da ljudi nisu imali priliku, kao su smo govorili, kad smo govorili o problemima u braku, ljudi nisu imali priliku gdje da nauči kako i na koji način da organiziraju svoj brak kroz islam. Isto i ovu tematiku, intimni odnosi, znači ljudi nisu imali gdje to naučiti. To je teži haram o tom i u džami nego da širku činiš to je to normalna stvar znači onaj zato ja kažem mićmo eto landa večeras početi iako vjerujem ja sad tašno što predakšam, je predaksham kažem ženi reko da bog dom ni samo odlučio pricu, da sam bog dom nešto drugo valja reko sad tamo sa ljudima crvent pritnima a leto mora neko itu prva stvar reče moja draga Vezana za bračnu intim jeste, Kao i u mnogim drugim pitanjima, sveđate kad smo govorili nedavno o ihlasu, o iskrenosti, o namjeri, pa smo kazali da ljudi, da je tu jedno poglavlje izuzetno, znači nepokriveno, neistraženo. Čovjek se ženi. Jedan se ženi da bi imao samo s kime pit kafu i da bi imao ko prat suđe. Alhamdulillah, okej. Okay. Al drugi se ženi da mu žena rađala djecu, pa da bi ih odgajio da bi to bili Allahovi robovi. Ženi se da bi se sačuvao harama. Ženi se da bi neku sestru muslimanku sačuvao od harama. Ženi se da bi implementirao u svome životu sunnet Božjih poslanika ženutbu. Ženi se da bi implementirao ajete uzvišnog Allaha u Kur'anu koji naređuju ženutbu. Pogledajte, pet različitih namjera. Ovaj samo jadnik pere, u žena suđe i onaj, kak se zove, pije sa njom kafu i toliko će nagrod ima, koliko zanijetiš, toliko ćeš imati. Isto tako znači... Spolni odnos čovjek treba da ima na umu, narošto u današnje vrijeme, kada su ljudi se spustili u pogledu morala na nivou koji gori od nivoa hajvančeta. Veliki je niamet i blagodat da čovjek ima brak u kojem može svoje strasti, hajde da kažemo, zadovoljiti na halal način. I zbog toga, i tu je pokazatelj savršenstva ove vjeri, to nema nigdje na planeti. Hvala Bog kod nas ima. Da čovjek za spolni odnos će biti nagrađen. Kaže Allah poslanik, alih salatu wasalam, u spolnom odnosu nekoga od vas je sevap, nagrada. Allah oposlaniče, neko od nas da zadovoljava svoje strasti u tome da ima nagradu, začuđenu upitaše asab. Kaže Allah poslanik, neko od vas kada ima spolni odnos, on ima zato sevap. Kaže asab, pa zari zato ima sevap, začuđenu. Kaže Allah, poslanika, ali se, latu sa, šta mislite, kada bi on to učinio na dozvoljen način, bil to bio grijeh, da odde čovjek bludničit, jel to grijeh? Jest. Pa kaži isto tako, kada to uradi na halal dozvoljen način, ima seba. Tako da znači, čovjek treba tom pitanju, da pristupi na način, znači da namjerava, da na taj halal način dozvoljen, znači, u potpuni i onaj zadovolji svoje protjeve. Druga stvar, znači govorimo o nekim adabima koji bi čovjek trebalo da poznaje i vezuju se za bračnu intimu. Vidjet vi tu imate fikskih propisa o LAM, znači tu je poglavlje o kojem se može slobodno reći knjiga napisati. I ovo može biti jedna mala i reklama, ja sam neku knjižicu pisao na tu temu, pa eto nešto ću vam kazat, nešto će ostati da poslije morate pročitati iz knjige. Od adaba, od adaba koji bi čovjek trebalo da poznaje, vezani za bračni odnos, bra, odnose intime, jeste učenje dove prije spolnog odnosa. Ja znam velikom broju bošnjaka kad bih rekao ima neka dova, uči se prije spolnog odnosa, on bi rekao e, ja vam te vjere nove, kakva vam je ta vjera, vi učite dove i tada. Da, baš tako, mi učimo dove i tada. I učio je onaj koji bolji od nas stotinu puta, Boži poslanik, ale Zato vidiš, on hađija, žena, hađinca, djete, iz njega 186 šeitana izviri. Šta li je? Šta mu je? Pa šta mu je? Babo nije prvo sjeme, kad je siio, nije ga milom zasio i onda sve nakon toga što se izgradi, izgrađeno je kako ne treba. Šta mu je, kaj ne mereš mu ništa, vodi ga, saliva mu strave, vodi ga tu rabiju, uvijek glenta. Jako ne znači da je ispravno odlask kod Turabija, to ja sam govorim kako ljudi gledaju na to pitanje, a on njegve ninđa korneće, gotovo ne mogu shvatiti da je to neispravno. To ima tamo jedan metod. U svakom slučaju, znači propisano je, braćo moja draga, kao što je došlo u Hadisu Buhari i Muslima, da lavostani Kalih se latu selam kaže kada bi neko od vas pri spol u godnosta kazao bismillahi u ime Allaha gospodara Uh, u ime Allaha, gospodaru moj, sačuvaj nas od šeitana i sačuvaj od on ono u čime nas obskrbiš. Ako bi Allah odrijedio da se u tome odnosu začne dijete, neće mu šeitan moći navoditi nikada. Znači, Boži poslaniji kaže, kada neko od vas hoće da ima spodni odnos, treba da prouči dogu gdje traži gospodaru moj, sačuvaj mene, i ono što ćeš nam podariti iz ovog odnosa sačuval četana. Najveći neprijatelj koji će ga čekat od onog momenta dok se rodi i kad ga pocne i kad zaplaće sve do kabura treba mu pokušati dat znači, hajde kažemo neku inekciju kako će se ono zaštiti čitav život. Velik bruj braće ne zna da je ta dova propisana i muškarcima i ženama. Kaži Šeht Džibrin, Rahmetullahi Aleyhi, ovaj zikr se izgovara prije spornog odnosa ili na samom početku spornog odnosa, kazat će ga insan tako da čuje samog sebe. I onda kaže, ovaj zikr će također kazati i supruga. Znači, ispravno je da ovaj zikr treba kazati i supruga. Također, od propisa vezan, samo za ovaj edeb jeste da čovjek ako namjerava da ponovi spolni odnos više puta, svaki putaj je propisano da uči tu dovu. Također, neki ljudi smatraju da se ova dova samo uči u pogledu onih ljudi koji imaju, ajde kajdemo, prepostavke da će možda dobiti dijete. Pa ljudi, na primjer, 50 godina gotovo, više ne mogu dobiti dijete i više ne treba ući dovu. Ne, to je neispravno. Dova se uvijek uči prije svakog spolnog odnosa, bez obzira da će bio star, mlad, Žena imala spiralu, koristio šta je, koristio kako šta, uvijek se dova uči. Kaži, poznati jedan učenjak, imam El Djemel, pohvalno je da tu kažu oba supružnika, pa makar izgubili nadu da mogu imati djecu. Makar bili stari u poznim godinama, to je propisan. Našim nekom djede, kaj ješ, hađija, treba dova da se uči tada. Ma rekao bi, ti spoludio ste u postu. Također od pitanja koji čovjek treba da zna, vjerujte, znači toliko puta ljudi pitaju pitanja koja se vezuju za ovu tematiku, a naučiš samo dvije stvari i riješio si skoro čitav taj problem, ali nije čitav, vidjećete koliko ima fiskih propisa, jeste, što se tiče prilazka supruzi, imaju dvije stvari koji čovjek treba da zna. Zabrajno spolno općiti u analni otvor i, i zabrajno spolno općiti sa ženom u periodu mjesečnici. To su dvije stvari koji čovjek treba da zna. Zabrajnu spolnu općiti u analni otvor i zabrajnu spolnu općiti u periodu mjesečnice. Kaže Uzrišnji, Allah su ono trebala poznati ajci sura el-Bakara i pitaju te o mjesečnom pranju, o hajzu. Reci, to je neprijatnost, zato ne općite sa ženama u vremenu mjesečnog pranja. I ne prilazite im dok se ne okupaju. Či, I to je bitno shvatiti. Žena kada se očisti, treba da se okupa. Nije dovoljno samo da se očisti i prestani krvarenje, ne. uvjete šta kaže? Hatajathorn, dok se ne očisti dok se ne okupaju. To je dokaz da nije dozvoljno spolno, spolno očiti sa ženom u periodu mjesečnice. Ima razilaženje kod učenjaka, ako vi to neko uradio, da li je obavezan da da kefaret, da se iskupi. Većina u je rekla ne treba, ali svakako to griji. Ali pitanje samo posebno da li ima kefaret poseban, da moraš da dinar ili pola dinara, kao što je došlo u hadisima. Određen dio uleme je rekao ima kefaret, imaju hadis na tu temu, ali znači postoji razilaženje jesu li vjerodostojni. Što se tiči zabrane iz polnog općenja u analni otvor, kaže Allahu poslanik a.s.w ko opći sa ženom u periodu mjesečnici ili spolno opći sa ženom u analni otvor ili odje kod sihri baza da je zanegirao ono što je objavljeno Muhammedu. Pogledajte kru, kako teška kako teška prijetnja koja se vezuje za bračnu intim. Da čovjek može uraditi dijelo a za to dijelo Boži Bosni kaže ko to učini, negirao je ono čime sam ja došao. Također Imamo jednu, hajde da kažemo, stvar, to je neki ljudi u svom džehlu, neznanju, pokušavaju malo da se ljudima prodaju kao neki učeni ljudi, kažu ne postoje Hadisi u Buhariji i Muslimu koji to zabranju, niti postoji Ajeti koji to zabranju, znači spolni odnos, znači analni otvor. Mi kažemo braću maja draga sljedeća stvar, prva stvar, da bi se uze određeni propis, nije uvjet da ta stvar mora biti taj hadij zabilježen u Buhariji Muslimu. Čak imam Buharija kaži, hadise koje sam ja sakupio u svoju zbirku, nisam ni pokušao, niti sam uspio da objedinim sve sahih hadise. Tako da imate mnogo hadisa sahih vjerodostojnih koji nisu kod imama Buhariji i Muslima. To zapam te dobro pravilo. Kad vam dođe neki filozof i kaže, Slušaj, taj propis nije kod Buhari i muslima, znači to je njegov džehl i to neobični obični džehl, već je džehl na kvadrat. Jer to nikad niko dole mi rekao. Tako da imate više vjerodostojne hadisa, hadis kod imama Ahmeda Tirmizi ibn Mađi, da Allah u poslanik kaže, zaista se uzvišeni Allah ne stidi istine. Pogledajte kako Allah poslanik jasno govori. Uzviš ni Allah, se ne stidi, istine. to je istina, to je hak, to su propisi. I o to mi se treba govoriti. Pa kaže, spolno ne općite sa ženama u njihov analni otvor. U drugom hadisu kaže Allah, proslanik, Allah ne gleda u čovjeka koji priđe čovjeku, homoseksualac, i koji spolno opći sa ženom u analni otvor. Ne gleda Allah u takvog. A da vidite, uzmite fetve, Bim Baza, Usemina i drugih učenjaka, koliko je ljudi iz umjeta koji postavljaju pitanje, uradio sam to, spolnovčio sa ženom, manalni otvor, šta ću, kako ću. Ljudi u svom džehlu i neznanju, znači pogledajte. Allah kaže, ne gleda u takvu osobu. Također kaže Allah u poslaniku, i radosti na Hadisu, i Taberani je, ko spolnovčio sa ženom, manalni otvor, počinio je kufr. Subhanallah. Iako kaže imam tirmizija, ispravno svatanje znači moga diseseja se nime želi zastrašiti. Što ne znači ako čovjek to uradi da je izišao iz islama. Ali toliko je to krupno dijelo i tako ga Božji poslanik prikazuje da kaže kufr, bježi, od njega, ko što bježiš od kufra? Tako da cijelo vrijeme pokušajmo, braću moja draga, možda da da u jednu ruku onaj, pokažemo i dokažemo bitnost tove tematike. Znači što se tiči malo ješ kakljivo pričati, ali nekako ćemo to progutati. Što se tiče, znači, spodnog odnosa muškarca i žene, samo su dvije stvari zabranjene. Analni otvor i mjesečica. Mimo toga, sve je dozvoljeno. Ljudi zovu, pita, ko će gornji, ko će donji, ko će ovdje, a ko će onda. More vakum, more... Sve, more ne pitaj ništa, nemoj džaba filozofirati. Imate, znači, kod ulemije knjige gdje ljudi navode i mene to stidi čitati, stid me pričati. Vrste poza, ovako, onako, ozgor, donji, gornji, lijevo, desno, zve, nemoj piti, samo bježi od analnog otvora i bježi od mjesečnice. Na bilo koji način, onaj kako se zove, to je, ako Bog da, dozvoljeno. Dobro, također, Islamski učenjaci kada smo govorili o odnosu sporni odnos znači vaginalni otvor isto islamski učenjaci vjerujte ja sam lično bio iskušen da me ljudi pitaju to je đjava je ljudi gledaju serije, ljudi gledaju filmove, oni tamo se neđe nek nagledu neki šejtan luka i onda dođe on, eto kaže ja sad znam da je haram spodno opć ali mogu li ja što drugo radit, mogu li ja tamo čačkat prstima, mogu li tamo stavljati neke prijedmete, mogu li bakovo... Allah mi, znači to su takvi propise. Kažu učenjaci i takva stvar je, treba je izbjegavati. Minimalno takva stvar što, uvraću, moje draga, onaj pobuđuje naklonjenost premu muškarcima. Zato čovjek Allah je tu zabranio i vjerujte, vidjet ćete o nekim stvarima. ke ljudi sad bi oni da filozofiraju što je tu zabranjeno. Nima šta Allah, bo svi kaj je tu je kufr, bježi od toga, ako što bježiš od kufra, nemoj pitaš to. Došli neki ljudi sad filozofiju oči ona ni sami. Pa eto, kao medicina još nije dokazala da je tu štetno. Mi ne pitamo medicinu je li tu štetno uopšte. Kad medicina potvrdi određenje propise, alhamdul, ne potvrdi, nas to ne interesuje. Nas interesuje, jel to rekao Allah, jel to rekao njegov poslanik da je zabranjeno? Kad oni kažu zabranjeno, nemoj da sumnjaš, ako si mu'min, Allah ti neće zabraniti nešto što je tebi korisne. Sve što ti je halal i što ti je, što tebi koristi, Allah to neće zabraniti. To što medicina još ne može dokazati, nas to ne interesuje. I tamam, dokaza li ne dokaza to nas, ne, propisi se ne vezuju za dokazivanje da li određena stvar šteti ili nešteti. Propisi se prihvataju, rekao Allah, rekao Božji poslanik. Tako i ova stvar. Treba li nama neko sad donositi neke studije, da li spolni odnos u analni otvor, ima štete ili ima štete. Jasno rečeno u hadisma, Božji poslanik, je to haram i završena stvar. Božji poslanik kaže... Beđin, Halal je jasan, haram je jasan. Između toga su sumnjive stvari. Allahu u poslanih zabranio odnos. E sad bi čovjek izmišljio nek što tamo što je gledao po nekim serijama, šitanucima. Znači ulema to zabranjuje braćom Madrada. Kaži prenosi se od Pavusa da je rekao početak grijeha homoseksualizma koji ga činio narod luto. Kaži je počeo da su spolno općili sa ženama u analni otvor. Pogledajte, gdje je počeo homoseksualizam. I zato kažemo, treba bježati od toga, ko što čovjek bježi od kufra. Lutov narod, znači, tako je se pojavio homoseksualizam, da su počeli prvo, znači, razgovarati, onaj, da su počeli spolno općiti sa, sa ženama u analni otvor. Od Edeba jeste, braću moja draga, da čovjek prilikom ponovnog spolnog odnosa uzmi abdest. Allaho poslanik alaihi salatu wasalam kaže u i od kada neko od vas spolno opći i poželi da to ponovo čini, neka usmi abdest. U jednom rivajetu kaže abdest za namaz, putpun abdest. Vidjet ćete? znači ovaj abdest s abdestom se ne može klanjati ni namaz, niti se može učiti Kur'an, ali Boži poslanik je to rekao da čovjek koji znači želi da ponovno spolno opći sa suprugom, da je od Ja kažem, Čovjek će naučiti uvijek nešto novo, sačuvaje se harama s druge strane nauči određene stvari, gdje će ako Bog da onaj upraticirati neke sunnete i nagrad zato imate na sudnim danom. Po određenom broju učenjaka kao Ibn Hazm i drugi abdestiti u ovoj situaciji vaajib. Šta mislite po Ibn Hazmu kone ne abdesti drugi put on je počinio haram. Dok većina u Leme je smatrala da je to samo sunnet. Kaže Allahoposlanik, to će povratak učiniti aktivnijim. Znači čovjek će se na taj način, hajde kažemo jednu ruku malo ona, ili razladiti, ili osješiti, ili znam šta već. Također, isto ovdje ovaj hadis i ovaj propis nije specifičan samo za muškarci, već je specifičan i za žene. Ljudi to ne znaju. Hajde, možda neko zna propis da je to propisano za muškarce, ali znači po ispravnom mišljenju čenjaka to se odnosi i na žene. Također imamo jedno interesantno pitanje, ja znam jer sam čitao neki hadise od neki ajde uzmemo zaista veliki učeni ljudi koji govore o pitanju pokrivanja supružnika prilikom spolnog odnosa. Mate ljudi jednostavno tako su ljudi boje se Allaha te kada čuje da tu zabranio božjih poslanik da je tu poredio da čuvijek kako spava sa ženom i nije se pokrio dekom da je to poput magaraca onda da to prakticira. A do pogledamo šta su šta su mesevi po tom pitanju kazali. Znači vraćam moja draga većina učenjaka hanefijska, šafijska i malikijska pravna škola. Pogledajte, svi mesevi su o tome govorili. To što mi ne znam o tome je ništa, to je naš problem. To što je nas ti do tome je govorio što su našim džamijama o tome ne priča, to je naš problem. To što nama nikad niko nije pričao, kako se muškarac treba odnos prema ženi da ne tuhamo žene, znači to je naš problem. Ali sva ova pitanja mi omrađujemo kroz mezhebe. Tri mezheba, znači Hanefijski, Šafijski, Malikijski su smatrali da nema nikakve smjetnje da muškarac, kada je spolnovčiji sa suprugom, znači da to rade, ne moraju se pokrivati. Hanef, Ambelijski mezheb samo kaže da je to pokuđeno činiti, treba da se pokriju. Imamo nekoliko hadisa, doista, Kaže Allah u poslanika, ali iki salatu wasalam, hadise daif, kada neko spolno oči sa suprugom, neka se pokrije, jer ako se ne pokrije, meleki se stide toga i izađu. A ako se začni dijete, šetan će na njega imati veliki utjecaj. Čovjek čuje ovakav hadis, meleki se stide, ima će šetan utjecaj na dijete, znači čovjek tu uzme iz da je to vid obavezi. Mi želimo, vraću moja draga, da olakšamo ljudima islamu. Imate drugi hadisa gdje kaže Allah, pripisuje se Božim poslaniku, hadis je daif također, kada neko odlaži da spolno se sa suprugom, neka se pokriju, neka se ne obnažuju kao magarci. Ali svi hadisi, braćo moja draga, svi zapamte, dobro, svi hadisi koji govori o sunnetu i obaveznosti pokrivanja supružnika su baif, svi baif. Tako da ne postoji, znači hadis, a osnova je ste, dvije stvari su samo analni otvor i mjesečna. Mimo toga je stvar dozvojna. Tako da, inša bisnila, nema nikakve smjetnje. onaj nema nije obavezno se, onaj, znači, prilikom spolnog odnosa pokriju su pružnici. Također, ovo je ono što je spominjao še jedna od stvari vezana za bračnu timu, jeste širenje bračne intime. Nažalost, mi smo dosta tih stvari pokupili od džahilijeta, od vremena komunizma, pa i dalje. Pa nije teško naći da ljudi sjednu, pa malo ono da se opuste, počnu pričati o nekim stvarima intimi. To oni normalno malo upakuju u celofan, koliko se puta na veće okupu, gore, dole, tamo, vamo, a zna se znači u kojim pravcu te stvari idu. Boži poslanik je braću draga zabranio strogo, strogo zabranio da se prenose tajne bračni intimi. Ono što radiš u kući ne zna nikom. Nažalost, kod nas dođu ljudi pogotovo kada je u pitanju prva bračna noć znači od ikindije namaza pa sutra do sabaha ispričati sve u milimetar šta je bilo. Što je svakako neispravno. Kaže Allahu poslanik zaista je na najlošijem stepenu kod Allaha na sudnjem danu čovjek koji opći sa ženom i ona sa njim, a zatim on proširi njene tajne intime. Pogledajte šta čovjek može zaraditi sa nepoznavanjem ovih propisa. Doješ nasudnji dan i na najlošijem stepenu si ti kod Allaha. Što? Zato što se pričao o tome. da ljudi kontravi nema potrebe da se o tome govori. Nema potrebe. Da to znamo nema potrebe, ali pošto ne znamo moramo pričati. Jesu ljudi interesanti? Znači svaki put im moraš otići i kazati nemojte ga lamiti, nemojte pričati i svaki put opet pričaju. Hajde nek neko ode fino dole neki po i nekim im rekni nemojte ljudi pričati, umjetate nas. Ovdje isto treba naglasiti jer ovaj hadis vidite, ne morate svi sad gledat to što je čovjek koji tu radit, sagledajte u mine, a pogotovo interesantna nam je tema. Ovaj hadis kaže čovjek koji spol lovči sa ženom, a zatim proširi njenu tajnu. Neko može shvatiti da je to isto specifično za muškarce, žene mogu pričati. Muškarci ne smiju, ne propis i za muške i za žene. I žene se znaju opustiti. Sad ćemo mi o tom i govoriti. Žene između se, kad sjednu, kad počnu pričati o tim stvarima, ali imamo jasan hadijs koji izviržuje, imam Ahmed Rehal albani za njeg, kaže da je kaže Esma, čerka Jezidova, jedne prilike smo sjedli kod Boži poslanika. Bilo je, kaže, muškaraca, bilo i žena. Pa kaže Boži poslanik, možda se, kaže, desi da neki muškarac, kaže, spolnovči sa ženom Pa priča šta je bilo, a kaže i žena priča ženama. Kaže ova prenosi od sadisa, Esma, kaže pa su svi obodili glave. Šute. Kaže ja sam pa sam se ja javila. Kaže Allah oposlenić je Boga mi. I muškarci pričaju, pričaju i žene. Kaže Allah oposlenik, nemojte to činiti. Zaista onaj ko to čini tako, je sličan šeitanu koji ide ulicom sretni šeitanicu i onda kaže spolno općina sred puta drugi gledaju u njih. Znači pogledaj što ima laukoslanik porediti tu stvar. Pa kaže, imam mu navi, u Kadir, žena je u tom propisu kao i čovjek. Zabranjeno joj je da širi tajne muškarca. Podgledajte primjer, on navodi, kao da kaže, on brzo doživljava orgazam ili ovo ćemo priskočiti, ili kaži, ajde, i to ćemo priskočiti. U svakom slučaju, nekada ljudi malo, hajde, umotajte opet u celofan šerijeta, pa hoće se neko žene, pa eto, kao da ne bi napravio nekih grešaka, daj da ga podučimo. Dobro, poduči čovjeka, ali moraš mu kazjeti šta ti radiš. Kaže mu radi se to, radi se to, radi se to, to se nalazi tu, tu, tu, ali ne moraš mu ti kazjeti da ti radiš. Isto tako žene, to je Birvatile bilo, sad više ne trebaš nikog učiti, sve se to nauči, vodi na YouTube, sve će naučiti, se kiraj se, ali Birvatile, Boži po Postani kaže kada govori o istislau, kada govori ovaj, da se, da žene obajram na mazu, kaže čak izvedite djevice iz njihovih odaja. Prije je bilo pozdje, djevica, ona boravi svoje odaje, ona ne izlazi, ona, ona ne zna ništa. I treba prije znači, braka neko da joj kaže neke osnovne stvari. Vjerujte, ja sam imao priliku. Moj jedan rođaj koji je sa mnom studirao, kaže upoznuo sam dijete sedmi osmi razred u Saudijskoj Arabiji. Od jednog profesora, davo je tom djetu instrukcije, neke školske predmete sa njim radio. Kaže, jednom smo se nešto zapričali, ne znam kako je, kaže, došla tema, ali došla je tema rađanje djece. Dijete sedmi, usmi razred, po veliko bolno, u našim ti godinu, ti djeca naša znaju više sve živo. Kaže, nakon ja njega slučajno pitam, znaš li ti kako dolazi do toga da dođe do djeteta i da se djete rađa? Kaže, Allah mi kaže, djete kaže, ne znam ništa, ja znam kaj babo i mama odu u bolnicu, vrati se, nose bebu, odklije beba došla, gdje je bila, kako je došlo do toga? Allah mi kaže, ne znam ništa. Tu prije par godina, šesti, sedmji, osmi razred. He, <laughs> u nas osmi razred. A znati, šetana na ledu potkovat kamo kam onda ne zna, razumiješ, te I e, onaj, nekada je bilo potrebe, zatim, sad više in ima potrebe, ali kažem, nije dovoljan izgovor da čovjek kaže, pa ne zna ta djevojka, trebaju te neke djevojke podučiti, podučite i nemojte ukazivati šta vi radite kod kuće. Također od pitanja koja mogu biti potrebna čovjeku i čovjek može uletati u harame, jeste, znači spominjali smo malo prije opći propje, to je naslađivanje sa ženom u periodu mjesečnici. Ali šta to vraću, moja draga, znači? Kaže Imam Šefkani, Rahmetullah Jalihi, ne postoji razilaženja učenjaka u pogledu zabrane iz podlog sa ženom u periodu mjesečnici. Znači po konsenzusu u Leme je to zabranjeno. Dobro. Imamo, znači, tri pitanja. Pogledajte kako u Lema pojašlja. To znači, evo ima mnevevi, Rahmetullah Ali govori o tome u svojoj poznatoj knjizi, komentar na Muslimo Usahi. Kaže, kad je u pitanju žena, u periodu mjesečnici imaju tri pitanja. Ima spolni odnos, to je haram po konsenzusu. Ima naslađivanje ženu ispod koljena i poviš pupka gore. To je, kaže, halal opet po konsenzusu. A ono u sredini, Bez odnosa, to je razilaženje kod uleme. Pogled kako su ljudi to rasparčavali, pričali, pisali, da bi tebi pojasniti da je bili uletio negdje u zabranju. Znači, spolni odnos zabranje po konsenzusu. Naslađivati se ženjenim telom ispod koljena i povišt gore pupka, halal po konsenzusu u periodu mjesečnici. Ali u periodu mjesečnici naslađivati se telom od pupka do koljena bez spolnog odnosa. Šta je to? pa većina učenjaka je smatrala da je to dozvoljeno. Kaže la opselnika li selatu selam u hadisu Muslima sa ženom u periodu mjesečnice činite sve šta hoćete osim spolnog odnosa. Ima ljudi, nesna im ljudi, žena dobije hajs gotovo ništa, bježi od nje, zatvori tamo neku šupu, i ne smije šepiti. Nije znači nije potrebi. Na kraj kreva i žena je biće Nema veze znači da čovjek se naslađuje sa suprugom, znači samo bez spolnog odnosa. E, imamo obje pitanje da čovjek ako zna da se ne može, ovo govorimo samo o ovoj trećoj situaciji, imamo prva situacija da je haram, prva druga da je halal, treća gdje se ulema razišla, to je naslađivanje tijelom od pupka do koljena bez spolnog odnosa. Ona insan koji zna da ne može saburat, da ga može ne do Allaha prevrniti, pa da ode u haram, nek nečačkađe, ne treba dirati. Boži postani opet kaže, halal je jasan, haram je jasan, između njih su sumljive stvari. Ko bude diro sumljive stvari, paš u harame. Čaba je. Znaš da ko što kad posti čovjek. Čovjek zna da može, ako zna da, onaj, kak se zove, se ne može kontrolsati tim pitanjima, onda treba, znači, da te stvari ostavi. Također, imamo jedno pitanje, ima javku vezu, braću moja draga, sa mnogim fikskim pitanjima, a to je, vidjet ćete, govorit ćemo, ovo pitanje široko, spolni odnos u prisutstvu oni koji vide i koji čuju. Pa primjera radi, <clears throat> Islam u svome slavšenstvu, braću moja draga, zabranjuje muslimanu, muškarcu, da gleda u stidna mjesta muškarca. Pazite, dobro. Islam je zabranio muškarcu da gleda u stidna mjesta muškarca. Ženama je zabranio da gledaju između se u stidam mjesta. A da ne govorimo kako Islam zabranio muškarcu da gleda u ženu i da žena gleda u muškarca, u njegov stidni dio, znači onoga koji nije muž. Nažalost, kažem, šalostno Kad počnite čitati petve, a normalno nama, kao što smo nedavno govorili o palaku, kako se vraća sad, brzo onaj, uklapaju u taj istočnjački trend brzog puštanja žena, tako će nam doći i ovi stvari polako. Evo sad je lambdula počela i kod nas više žinstvo. Sad će i početi kod nas pitanje, mogu li dvije supruge zajedno u istom krevetu? I tu imate, ne mogu li. Znači ja sam čitao koliko hočete fetava učenjaka gdje kažu še, ja sad dvije već živim zajedno u istom krevetu već godinama. Što je haram? Kaže, one oba pristaju na to i mi živimo tako. Može li to tako, braću moja draga, i ne može. U svakom slučaju ovdje prije toga želim da podvučem jednu stvar, a to je muškarci, kad su s muškarcima malosobno tolerantnijima, hajde. E, veze, ja se skiniš u šorc, neki kupači, gore, dole. Žene, ajde, kažeš, šta se kriješ od nas i mi smo žene. Ne. Nekje žene među ženima, muškarac, među muškaracima, postoje i granice. Ne može to niko vidjeti osim muž. Ili kad je u pitanju žene muž, to niko znači, kad je u muž, ne može niko vidjeti osim njegova supruga. Kaže Boži poslanik. Pasta, ne kaže Boži poslanik, nek muškarac ne gleda u ženu, žena u muškarca. To se podrazumijeva Neka ne gleda u stidni dio tela drugog muškarca, Je zna da su tu ljudi tolerantni. Hajde ba muškarci smo, šta se sakri vaš šta imaš ti, mamija. Ne, ne, ne. Haram je gledati u stidni dio uavret muškarca. A kaži, nastavlja Božji poslanik i kaži, a žena neka ne gleda u stidni dio tela druge ženi. Žena se oče presući, jedna pre drugom, hajde tu skida vlačka, šta ima veze kaj žene se mu, hajde ba. Muškarac. Muškarci smo, ne, zabrajmo. Normalno da nas ovu pitanje, vi ste tu možda radili kod čeja savita, koji možda nisu bili prisutni, interesuje nas, jer govorimo, govorit ćemo, sada će se navijezati tu tema pred djecu da se čovjek skine. Samo da se skine, da se spolno po, Treba nam pitanje šta su stidni dijelovi tijela kod muškarca i kod ženi. Što se tiče muškarca, braćo moja draga, Većina učenjaka, većina, velika većina, Izvjetak ibn Hazm, još neki, većina učenjaka smatra da muškarac, stidni dio tijela muškarca je od pupka do koljena. Od pupka do koljena. Po većini ni, kup, ni pupak, ni koljena ne potpadaju. Po većini u lemi. Od pupka do koljena je stidni dio avret i to ne treba pokazivati drugom muškarcu. Znači, to smije kod muža, kod muškarca vidjeti samo njegova supruga. To se tiče muškaraca. Stidni dio tijela muškarca je od pupka do koljena. Po velikom broju čenjaka ni koljeno, ni pupak ne potpadaju podotu. Što se tiče ženi, imamo tri pitanja. Žena pred ženama. Žena na polju, na ulici. I žena u kući pred muškarcima koji su njeni mahreni. Tri različita pitanja. Žena, koliko se smije skimti pred ženama, Žena, koliko smije pokazati svog tijela na polju, skroć, će vidjeti i musliman, i čafir, i TV kamere, svi živo. I treće, koliko smije pokazati svog tijela muškarcima, koji su joj mahreni u kući. Gledajte koliko je tih pitanje. Prvo pitanje, žena prilikom izlaska iz kuće. najliberalni najliberalniji učenjaci, na osnovu normalno, kakav im da neko im pomisli znači popustljivi. Ne, znači kroz dokaze oni su shvatili da žena smije otkriti šake, lice i stopala. Više od toga nikad niko od Uleme nije dozvolio. Znači najviše što je dozvoljeno da žena kad iziđe napolje smije otkriti jeste lice, šake i stopala. Iako i kod stopala i kod ruku i kod lica postoji razilažnje. Ima Uleme koji kažu kad žena izlazi, iskući, Ne smije ništa otkriti. Mora pokrit lice, mora obući rukavice i mora nosi čarape. U poljeta, po zimi. Ja ne želim ovdje da preferiram jedno mišlinje. Nije mi to cilj, ali znači sve mimo toga, kad žena pokrije mahramu i otkrije, kad se zove, otkrije vrat. Otkrije uši da joj se vide na ušnice. Kao nikad, niko nije vidio na ušnice, osim moramo kod ti sestre vidjet naušnice. Podbradak Tu je avret, tu nema razilaženja, ovo, većina se stara nosi mahramu ovako. Ovaj dio ovdje ispod brade je avret. Avret. I tu ponima koji kažu žena, može lice otkriti napolje. Žena treba da pokrije mahramu ovako, ono što znači perje pod abdestom, može to otkriti, sve izvan to mora pokriti neki rukavi koji su dovdje osjećeni i onda razrez dovdje, neke suknje koje su prvo ovoliko od koščica i onda je razrez gore do... Eh, to znate, kad od koščica je i onda je veliki razrez dok je gor to dođe. Znači, nikad to oduleme odu niko nije dozvoljavao. Maksimalno što je dozvoljeno, maksimalno, iako ja ne, ne kažem da ja to preferal, to je znači maksimum, lice, šake, ovo samo šake, i stopala. Tu je maksimum. Zato isto mi, koji ćemo biti pitanje na sudnjem danu za naše supruge, trebamo paziti kako naše supruge izlaze. Namirisane, našminkane, otkriveno vrata, prozirni mahrami, vidiš, u sestri uši su velike, male, debele, tanke, znači prozirna, marama sve se vidi. Prozirna, košulja, sve živo se vidi. Čovjek mora paziti na svoju ženu kako je izgleda. Znači, to je što se tiče izlaska na polje, maksimalno što žena može pokriti, otkriti, jeste lice, šake i stopala, dok ima uleme i to je javak meseb, naročito u današnje vrijeme, vrijeme smutnije iskušenja, razvrata koja kaže da žena kad izlazi na polje mora sve pokriti. Drugo pitanje, Stidni dio ženi pred ženama. Žena sjedi sad sa ženama u kući koliko smije se otkriti. Pazite, ovo je veoma škakljivo. Većina u leniji smatra da žena je pred ženom je kao muškarac pred muškarcem. Od pupka do koljina. Sad odmah ja znam šta vama padao na pamijetu. Kako tu? E, znate kako tu? Šta misli kad neko meni dođe kod kuće i dođe u goste, ja skinem u šorci? Od pubka do koljena. Kažem gostima bojrom, bojrom. Šta je ali hađa s tobom? Svele, šta što ti ugaćam? Kažem ja pa šeriotski, brate, pokrio sam avret, šta hoćete? E, Jel' tako? E tako, isto za žene. To je avret, ali to ne znači moraš sve mimo avreta otkriti. To je neispravo shvatanje. Tako neke naše sestre svataju ta pitanja, nažalud, svakim danom sve više i više. Da sestre znači se natječu međusobno kad su u nekim sjelima koja će se više zategnit, više utegnit, tjesnije farmerke obućniš, pokrla sam, kaže, a vrete, nešta, okej, okay, sve. Nije to pitanje, to je pogriješan pristup tim pitanjima. Evo, navio sam, najbolji prije, što neko od nas ne iziđe na ulicu i hoda u ulici, unom, kupat će u šorcu od pupka do koljina. Ide, ideš upoštu, tamo ganjaš doplatak, ti u šorcu. Gore mrga, runđav, ide i doješ na šaltež. Pa, gospodine, izvijenite, pakar potkaš mi da ste odbukli. Izvijenite, gospodin, ja sam avrete potremen. Tako sestra, među sestrama, ne doliči. Tu Zato pogledajte šta kaže še, u Sejmim Rahmetullah Jalehi. Avret, stidni dio žene pred ženom, je kao stidni dio muškarca pred muškarcem. Hm, ok. To je ono, kažeš to, između pupka i koljena. Ali to ni u nijukom slučaju ne znači da žena jedna pred drugom treba da nosi kratku odjeću koja pokriva samo ono što je između koljena i puka, jer to nije kazao niti jedan učenjak. Značenje toga je da, se, da ako se desi situacija kada žena nosi široku odjeću, da se desi da se određen dio tijela kao potkoljenice ili dio prsa, grudi, pokaže pred ženama ona neće biti griješna. Šta kaže u sebi? Znači to znači žena obuče lupam košulju. Pa se nagnje naspije kahvu, otkrile se grudi malo ili eventualno kad korača, vide se pod koljenice. To u tom kontekstu nije griješna, zato što to nisu avreti. I eventualno šta ja znam da sjedni sa sestrama koji sela koji se to otkrilo, nije obavezno odmah da pokrije, nije avret. A to ne znači kad dođu sestre, hajmo čekamo sestre u kupacim šorcom. I ko isto. Znači, elhamdulillah, pa su te stvari ko braći svačene. Ali, nažalost, znači, kod se stara nam malo kaskaju stvari. To je drugo pitanje. Prvo pitanje, žena pred muškarcima na ulici. Rekli smo, maksimalno, maksimalno otkrivanje lica, šaka i stopala dok ima u leme i to je jako mišljenje da ona, kak se zove, pokriva žena sve. Drugo pitanje jeste pred ženama, Žena, znači, pred ženama treba da nosi široku odjeću, da nosi suknju, da nosi košulju, onaj. I treće pitanje, iako je avret, ono što je od pupka do koljena. Tako da, ako bi se desilo da žena ima potrebu da nahrani djete, pa treba da otkrije grudi ili ovo ili ono, znači, nema smjetnje svakako, ali sve to treba umanjivati. I treće pitanje, žena pred mahremima. Ovo kad smo govorili na ulici, to su ljudi koji ženu mogu vidjeti, a nisu joj mahremi. Ljudi koji mogu sa njom stupiti u brak. E imamo sada žena u kući, normalno tu može doći Amidja, može joj doći brat, može joj doći otac. Šta žena smije od tijela pokazati pred svojim ocem, pred svojim Amidjom, pred svojim bratom, pred svojim sinom i tako dalje. Allah najbolje zna... Znači islamski učenjaci kažu već znači Maliki i pravna škola da žena u kući pred tim muškarcima smije odkriti ono što se ajde kažemo u nekim normalnim uvjetima otkriva u kući. Šta je normalno uvjet? Normalno žena nosi neku majicu koja je kratki rukav ili do Znači žena smije odkriti pod latnicu. Smije odkriti pod kolenicu smije odkriti kosu, smije odkriti vrat. To su neke stvari koje kažu učenjaci, žena smije pred mahremima otkriti. Zato što žena otprilike, kad su normalni neki, uvjeti kad ne gleda serije puno, kad nije zaražena modama iz Kine, iz Japana i ostali zabludili zemalja, to žena tako se otprilike nosi. Nosi neku košelju, kratki rukav, neki, nosi neku suknju koja ispod koljena, znači ne nosi maram u kući. I to je ono što smije žena pokazati pred mahremima pred mahremima. Normalno imaju neki izuzeci odima nećemo govoriti, znači kada bi žena osjetila da znači neki mahremi onaj gledaju strastveno za njom, u tim nekim slučajevima onda su posebni izuzeci. E. Eh, sad dolazimo do onog pitanja. Spolni odnos sa više žena u istom momentu. Tu imamo tri deređe. Tri grijaha. Najveći je grijed da čovjek nađe dvi bludnice i sa njima spolno opći koje što sad imate onaj na svakom koraku. To je haram iz više aspekata. Hem što je blud, hem što jedne u druge gledaju u avrete. Imamo drugu, to imamo isto nažalost u da bračni par, muž i žena traže u superoglasima nekoga ko će se sa njima zajedno zabavljati. Znači, čovjek s jednom ženom, ona je normal što tiče odnosa, ali što tiče pokrivanja, otkrivanja, tu je zglajzu. To je haram. I ima treća, taj je najblaža, ali je haram. Da čovjek ima dvije zakonite te žene, zakon ti mislim kroz zakon koji treba da se zakon, eh, kroz zakon kad ima dvije žene i on ih dovede i dvije sa njima spava zajedno. On je napravio tu prekršaj, zašto? Zato što je znači spojio dvije žene i one će gledati jedna drugoj u avrete i to je znači haram po konsenzusu islamskih učenjaka. Bez obziru, imate fetava, kaže Ših, one su saglasne sa tim, ništa ne buni se. To prvo odbija razum, to ubija stid, a treće to je šerijetom strogo zabranje. To što su one saglasne, to isto je čujek, kaže, slušaj, ja sam saglasan da uzimam kamat, ovaj će mi dati, ovaj će uzeti, to je, saglasan sam. Saglasan sam ja da kupim sebi rakije. Sve to što si saglasan, obzimač, govori i završi sa tim. kuđer ovo je isto potrebno kažem tu su sve stvari ja sam braću moja draga pročito ured hiljedu fetava dok sam sastavio ovaj tekst sva pitanja koje govore o ovim temama spolni odnos u prostorijama gdje djeca imaju i gdje djeca spavaju to se dešava često spolni odnos u prostorima gdje djeca boravi i gdje djeca spavaju. Pa primjer radi. U prostorijama gdje djeca spavaju, islamski učitelji kažu da je pokuđeno da muž i supruga imaju spolni odnos. Zašto, braćo moji dragi? Prva stvar, djeca mogu vidjeti te Avrete svoje roditelja što je svakako negativno, što je zabranjeno. Druga stvar, to može ostaviti velike negativne posljedice na djecu. Dijete, zamislite djete u 5, 6, 7, 10 godina, a to se sve može desiti. Zato je šarijat propisao istedan kucanje prilikom ulazka u kuću. Kod nas dođe čovjek uđeti u kuhinju i sjedne i kaže mal bujruma. Ma tu ima liše bujruma. Ti si mogu tako to čovjeka kojim si došao zatež ga da prostiš na kamar sa njegovom ženom. Zaborio je čovjek za kuća. Kuću. Ti dođeš ima imali bujruma. Nema, kam vam kom, komšće, a Boga mi si poranju. Zato je propisano kuć. I djeca kada ima muž i žena imaju svoju sobu, djeca kada ulazi treba da kucaju. I zato je, kaži uslamski učenjaci, makar djeca spavala, pokuđeno je da čovjek i žena ima spodni odnos u toj prstvoj. Druga stvar, djeca narošto danas ova koja je vedo iz serije, filmove napravit će se da hrče, da spava samo da on čuje šta mama i babo rade. A kad čuje onda, onda će tekst kontra da je pogriješio. je da se to ne bi desilo čovjek te stvari treba znači da onaj ne dopusti se. Također je ovo je interesantno pitanje i potrebno i nažalost Hajde reknimo ljudi se malo tu i gubi, otkrivanje avreta pred djecom, općenito, bez spodnog odnosa. To je ono što nam treba svaki dan ukući. Čovjek, ono, djeca su tu, malo, pošto, hajde, moja djeca, št, ono, naša porodica. Gdje je granica kada čovjek može odkriti avrete pred djecom, kad ne može? Ne govorimo, znači, samo o spodnom odnosu, ali može, znači, iti i to pitanje, je, ali otkrivanje avrita. Pa kažu islamsvi svečanjaci, oko toga su govorili mnogo. Ali rezimije svega toga jeste da ono djete koje zna kazati šta je vidjelo, više i pred njim nije dozvojno skidati se, znači otkrivati avrete. Čovjek, ajde malaj djete desetnog godina. Dođeš tamo i djete te osramoti. Ja sad bih mogu vam navesti puno primjera kako djete može babu osramotiti mam Šta je vidio kod babi i šta je vidio kod mame. Ti onda se crveni, šplavi, žuti, štamo kod dede, on doje kad je deda, ja vidio kod babi, kod mami. I, pa za znaš ti sine, to zna on, bolan, on je naučio. Sad se djeca rađaju sa magistarskim, Še prije se rađalo sa srednjom školom. Sad se rađaju sa magistarskim. Znači čovjek treba u tom, znači segmentu da bude oprezan. Djete koji ne razumije, ne zna kazati, kaže islamski učeniac, nema smitnji da se pre takvim djecom otkri avreti, ali i to je prioritetni da se ne čini. Pazite. I to je prioritetni da se ne čini. Subhanala. Pogledajte koliko je ulema, koliko je ulema bila predostrožna. Kaže kako bi se dijete od malena viknulo na četnost, na čestitost, na stid. Od malena, godina mudana, nikad ono babu nije vidjelo. Ona je se skinuo pred djetom. Kamu li već djete 3, 4, 5 godina? Naročito, kažemo, u današnji vremenu djeca iznenađuju svojom inteligencijom, svojim zapažanjima. Tako da čovjek, zato kaže Zekerija el i djete koje ne zna kazati pričati ono što je vidjelo, pred njim je doslovno otetistidni dio tijela. I znači, na osnovu ovoga, sama činjenca spolni odnos Grljenje supružnika, ljubljenje supružnika, sve uzima isti propis. Babo s mamom se tamo grli, ljubi, djete poslije pokon Šiloku priča, ja vidio babo, mamu ljubi. Dok djete zna kazat šta je vidjelo i pričat, gotovo, te stvari treba izbjegavati.